abokatu ko <risa> Eta bueno, ba, munduaren akabera hemen nonbait todere tan hasiko da ta guztiak guri jarriko da zerdelata ta ba 26garren eh, Santotomasa toka egingo dugulako, bai? Eh or da banatu testuan azaltzen dugun bezala ba, arrogaude harro ba, datorren ostiralean 2021ean eh, egingo eh, dugun azoka eguna Ederra izango dela, inoizko ederrena izango dela Eta e, Ba zerrela eta Ba, bueno, ba hori letarrekera baki dugulako Ba gure esportsuak eta Gure lan Elkarrenean jartzea Eta Ba hori ba jaia egun hori denen arpean montatzea uste dugulako hori dela Modurik onena jaiak eta antolatzeko Ba jaiak herriak Herritik eta herriaren zate antolatzea Azken batean Orduan, orba or gaude antolakuntzalanetan e, txistorra postua jarriko dute, bon, be, amar bederatzi postu, e, postua jarriko duten karteakor e, testuan badituzte zehaztuak, eta gero antolakuntzalanetan ere ibiligaren bestelako etalde eta normanakoak ere bagaude, ba, esate bateako udala, e, etxosna batzordea, gazteasamlada eta bar, nahi? Orduan esan bezala, segure gau da, inoizko azoka egunik ederrena izango dela, hori eta batekoa, eta orduan mundaren akaberari, ba, bueno, ongietorri ez zinodea egiteko. <risa> e, azoka egunari dago kionez, ogei baserri eta repartisa upostutik gora egongo dira, denetariko eskaintza izango dugu azokan, era bebian ere erakusketa egingo dugu baserriko produktuekin, barazkiekin eta animaliekin eta bar eta e, azuakbera ze kopamarretan hasiko da eta e, ordu zordukako egitaragoa ba harritzarrek azalduko dugu <coughs> zola gaito batxo de cogendea bai espero de guguchiesa ba, bueno haspita de tamukatsa munduan Or, mundua bai ordun atratu dago bai. eh ama reto de diogu hasiera bai txistorra postuak klikko dute eta baserrita bak ere bai amaikak eta daudenetan gure sinegotzia irune bai emango du pregoia abaia ketala daudenetan bersoriak izango ditugu txondatxonak bai egiten txistorra poteoa bai antzeko ai dugu txisto poteoa Ordu batean errikidurak ikkiko ditugu, eta errikola bihurri eta bere bere lagunak, eta bueno, arrikasotxariak ikkiko ditugu, baita ere <coughs> emborra zetituko dituzte, eta gero, bost, bakatu, zeire eta laterako dia musika eskolako aurrikitulariak, zazpidetan musikoak ikkiko ditugu, herria erraia pizkabat pizteko, ordu goietan, eta zazpita horretan emango diogu postu ederoan ari zeria. Eta piskabat, gure pizkabat <coughs> gure, guri, bai, Eta eskibu gauzek, e, brezte gauzatxo bat txotnak egongo dia irekitak gauko amaika karte, aukera baldin badakate, amaika kartera karte baimena Eta, bueno, ba, jendearen baldin badu, ba, eta festarako prez baldin badago, ba, jakitea hori amaika karte gau gau irekitak Eta animatzen diogu, ba, onera tortzea, eta herriko jendeari eta eskualdeko jendeari baitele, ba, bueno, ba, animatzen, amen gaude, errande dian baina besara, Iñeoiz baino beto, bai, Zato Tomaz Azoka, bimiletan, bai Hori, eh, testuan ez daizu, testuan ez daizu. nik e, osatu dutelako testua eta, bueno, Ritxarrek da parte baina ne izan gero bihar bertan Ritxarrek e bidali dezauk eh gitaraua edo, bai? Eh, Gainontzian, ritzarreka zaldutako egitarauaz gainere, ba, egun guztian zehar e, musika eta izango dugu, trikitilaiak eta dulzaineruak eta izango ditugu e, e, megafonia eta egongo da jarria herri guztian zehar Ehm... Bueno, Hori bukai dira. barako gorre Eta <risa> <risa> <dira. risa> <Vale. risa> <Esa> beinada Eta beinada Eta beinada Ezan Santo Tomás batzordeak jarritako kantina egongo da da kantina horretan ateratzen dugun etekina azokan rebertitzeko izango da beti ere eta gainontzeko txistorra postuak ba, gamontzumarrian bertan ere izango dira herriko plazan eta biterik alean ere izango dira orduan bagon bidatzen ditugu erritar guztiak eta munduaren akabera bertatik ezagutzen etorriko horriko diren doi guztiak ba bueno, ba, bertan kontsumitu dezaten jesuz eta mobi aizain jortzen sarkatu <risa> <risa> Eh, bueno, bukatzeko ba herriko, esan, eguneko protagonista eta, bai, bukatzeko <risa> eskerrik asko. Bai, eh dei berezia egin nahi diogu jai e, jendeari jai garbi batzuk eta gozari eta horretarako bi, bueno, dei bat egiten diogu jendeari basoa jartzi da san Eta bestela ere txorna guztietan eta postu guztietan baso berrera bilgarria ek izango dira. baina horiek baino ez ditugu zerbituko. Baina bueno, guk uste dugu ispiritua modu udalik eta fidalanean jarritzeko, ba egokiena dela bere basoa jestea etzetitan, bai. Eta bai. Eta tantxiki bate egiteko, guk gaur eh prentzerkoa ematera ezarrika edo 2010ko Ego nahi gara, ez da santu bat eguna galkua, eta ikusiko gaitu zuen, ba, e, basarretarrez, e, jantzita torri garela, eta gombite beresia egiten diogu, bai horretako herriari, eta baita urbilduko direne guztiei, ba armairutikan aien basarretar trahia ateradezaten, garri dezaten, lixadezaten, eta jantzidezaten e, aurrek, elduek eta azarrek. Litzatu gara mazak ere egon hartu Eta ledo, baita ere hartu zain komentatzea, egongo diren eh, salmenta postu aietan, masarri tarreta artisau postu aietan, aurten ebai beste urrats bat eman dugu, eh, San Totomas azoka egun honek daukanez buru nagusietako bat, petetzeko dala, euskerat bitzitzeko egun bate izan degila, azkela eh, alegila, ba eh nona paite paisa eh paisaia orekatu eingo dugu e, orekatzeko edo eh gonbitea edo eingo jago postuaiei eta bueno berdan dituzten letreroak eta euskaraz ere jartzeko, ere hori e, beste borratzaten mand dituko ordun bukatseto da hori eguneko protagonistaren berria ban ber dizuego alegria txarria E, Olegetako Santo Tomaso egun Den antolaketan historia luze izan du baekak, Eta urtetan izan du Irakazle baten izena txerriak Baina herri batzordea osatu denetik Horri ez daukazen zurik Eta iaz erabaki genuen Batzordekide baten izena Eramango zuela txerriak Eta nolak paiteko Honezpena eta Otena egiteto batzordekide horrek Egiten duen lanari Ego Iaz, adibidez, ba, batzorde gurekin batzordean jota fego da bion e, e, eta ibili den eta da bion izena eraman zuen bezala ba, aurten urtetan ere lan ean ibili den eta horreindik ere beste modu batean bada ere lan ean dariten irun ere nizena eraman modu txerria <laughs> Eta... <hazen> ba hoxe, jakin ezazuela, gainera berrikuntza bat daukagu, orain artean ondarribitik zetorkigun txerria maina aurten ja eta espero ezagun ere harreman luze izatea lasarteko baserri batetik, eh, eta gizar basorritik. Telleri, Telleri baserritikan zaigu eta Iruneren eh, homenez bere izena eramango du hortengo txerriak eta jakin dezazuen. Hemendik eh bera o ikustenare naizela ta txerria bera baino hondillagoa dela. Horoba <risa> <risa> <risa> ba besterik ez, hori e, ba jendeak, herritarrek eta gainontzekoak olereta urbiltzen hurbiltzen die goza dezatela alik. Eta horren, eh, Santo Sant eguna eta Alex, eta euskaldunen, ba oixe, ba munduan orduan txuk gututako delako, eta ordoan erraizala edonola harrapatu eta ere gutxiago erreratz. <girrisa>